Tidak ada seorang umahat yang dilarang oleh suaminya Untuk mendengar kajian Membaca majalah dilarang untuk berteman dengan umahat Yang bersama asadidah Yang bersama ulama kita Apakah teruang apabila tidak mentaati suaminya Tersebut Karena suaminya mantan murid Mantan muridnya Ustaz-Ustaz Tamanan Qanibirina Sesungguhnya Ketaatan <todohen> itu pada yang ma'ruf Innamatta'adu fil ma'ruf Ketaatan itu pada yang baik-baik Ada pun pada perkara yang munkar Tidak perlu ditaati Tetapi Saya khawatir Kalau engkau wahai para umat, Dengan alasan Untuk Tidak mentaati dalam masalah itu Kemudian menterlantarkan hak suami Itu tidak boleh Suaminya Mau makan belum disiapkan Kemana dia lagi ngaji Di limo Wah tak nah, beres itu namanya Sehingga tetap Tunaikan hak-hak suami secara penuh Sehingga apa yang Tidak sampai Melalikan hak-hak suami Tak apa-apa Kenapa bagaimana menyekapi Ikhwan yang masih fanatik kepada Ustaz Mundir, saya karena Ustaz Muhammad belum mentahdir, Ustaz Mundir ya. belum mentahdir ya Jadi saya ditunggu saya mendapatkan ucapan-ucapan yang mengerikan di akhir-akhir ini ya. sampai ketika disampaikan ucapan Ustaz Luqman kepada Asyad Syohaga Bandung Dijawab Syekh Mukfil menasehati Pesan Untuk menjauhi Orang yang sudah dikatakan Hijbi oleh Syekh Rabi Oh yang pernah Dikatakan Hijbi oleh Syekh Rabi Lihat Nanti akan terbukti di akhirnya Oh dia adalah Hijbi Apa maksudnya? Maksudnya Syekh Rabi pernah dari Mengatakan Hijbi Berarti nanti akan Terbukti dia hizbi begitu. Ini aku dengan azab Allah jahil bodoh sebutu bodoh bodohnya. Kenapa? Karena itu ucapan-ucapan yang Syekh Robi sendiri sudah mencabutnya. Dan Ustaz Luban ketika dikatakan Ayn aku melihat ada pandangan hizbi dalam matamu, itu adalah ketika menyampaikan pertanyaan pesanan dari panglima laskar jihad. Makanya dia kecewa berat dengan panglima laskar jihad, karena dia yang jadi cerusak namanya. Karena disuruh untuk nanya, Coba nanya begini, cuba nanya begitu. Kau ni kenapa Di samping itu, kalau Syekh Rabi sudah menyatakan sekarang bahawa beliau adalah Salafiyah, ahlu Sunnah, dan mendapatkan tasikah dari masya Terus yang dipakai yang pernah begitu, berarti dia jahil tentang nasi Kuala Mansuh. Nggak ngerti nasi dan Mansuh. Demikian pula, mundir. Ketika dia berbicara tentang lima Membela-belanya abis-abis Dan menyatakan belum nasihati Padahal kita sudah berbicara Di markasnya dia Allah, Yahdi. Allah, Yahdi. Kalau dia ingat Dia pasti paham Bahwa saya sudah pernah menasehatinya Sudah pernah menyampaikan kisah Berbagai macam berita-berita dari masyarakat Tentang lima Apa yang kita Bicarakan Barakallahu Fikum tentang hisbiun, tentang ikhwan muslimin yang paling parahnya dari hisbiin apa saja, sebutkan kejelekan ikhwan muslimin apa kira-kira ketika kita membantai ikhwan muslimin dan hisbiin yang bersama mereka, dan kemudian sururin dan kemudian mutamiyyin apa yang kita kritik mereka dengan keras apa Hah? semuanya ada pada lima satu Nah. Menyatakan mereka ikhwanuna Quran kita sama Al-Quran al seperti itu Persis Al-Syartiyah, Al-Gharbiya, al ah, Islamiyah, Islamiyah Al-Azimah menyatakan dengan kalimat yang persis sama Oh mereka saudara kita Quran kita sama Nabi kita sama Baik Kedua, Apalagi Mereka gembar gemborkan Tentang fiqhul Waqi. Kalau kita lebih tahu fikul wakil, para ulama tidak mengerti fikul wakil. Al-Imam dan yang bersamanya, sama persis menyatakan begitu. Persis. Ini adalah perkara politik negeri Yaman. Ada perkara yang mereka tidak tahu. Siapa maksudnya mereka? Masya ayah kibar. Yang mereka tidak tahu. Ada sir, khafi, yang mereka tidak mengetahuinya. Sedangkan kita di sini mengetahuinya. Sama. Dengan ucapan iklim muslimin, dengan taqafahnya. Sama dengan ucapan sururiin, dengan fiqhul wakihnya. Sama dengan ucapan Abdul Rahman, Abdul Khalid, dengan sifatul asurnya. Dan sama dengan ucapan hajuri. Dengan kalimat ahlu makkah, aturabi syu'abiyah. Bawa penduduk makkah lebih tahu tentang ganggangnya. Artinya kami lebih tahu dari kalian, wahai masyaih. Masya Allah. Tapi kalau kau tahu... Wahai Imam, wahai Umat Muslimin, wahai Suruhiyin, wahai sampaikan pada masyaikh, kerjanya begini loh. Orang yang tidak tahu, kita kasih tahu. Begini loh. Bagaimana pendapatmu? Kan bisa. Sudah dikasih tahu apa belum? Sudah. Sudah sampai ke sana. Ke Kemasyaikh kita bersampaikan. Tapi masyaikh menyatakan perbaiki apa yang telah kalian rusak. Itu jawabannya. Perbaiki apa yang telah kalian rusak. Alhamdulillah Azzaikum Allah Tetapi subhanallah Ta'asub Ta'asub Ini yang menutup mata mereka Kenapa nunggu Ustadz fulan usad fulan. Yang penting bukti sudah ada Pegang kuat-kuat Apakah benda termasuk persis salaf Bila istri berbeda manhas Harus dicerai Berdiri dengan perbuatan Umar Rebaktab Yang minta anak Untuk mencerai suaminya untuk bercerai dengan suaminya yang waktu itu masih muslim. Wah, ya beda. Kalau muslim tidak sah barakallahu fiikum. Kalau beda manhaj tetap sesama muslim. Hati-hati jangan ngghulu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan barakallahu fiikum. Yang jelas, kalau seorang suami dan istrinya memiliki manhaj yang berbeda, apalagi menyimpang, maka harus dibimbing itu tanggung jawab suami. Mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlukum nar. jagat dirimu dan keluargamu dari neraka. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Itu kalau laki-laki. Maka dia pakai. Ya, nasihat, nasihat semakin keras semakin keras dengan marah dengan ancaman dengan seterusnya. Kemudian kita hatir, gimana ntar hati istri? Hah? Tahu nggak caranya? Nah, bisa saja. Barakallah, Fikoh. Masih banyak cara-cara yang bisa dilaksanakan untuk istri. Tetapi kalau istri kepada suaminya nggak bisa menceraikan suami, nah sehingga dia harus bisa menyabarinya dan kemudian berbuat ya usaha yang bisa membaiki suaminya sampai dengan izin Allah Taala bisa berubah. Bagaimana saudantun pada kami yang masih malu-malu menghajar alul Ahwa MLM, karena mereka mantan rakan kami atau kami masih punya hubungan kerja dengannya atau tetangga kami atau yang harus dijauhi dihajar. Hormatilah zakumulah hajar ini adalah memiliki sekian manfaat yang baik. Hajar itu salah satu eh, Dari sikap-sikap yang diajarkan Dalam Quranul Sunnah eh. Ima saudaramu Temanmu akan kembali Dengan hajar tadi Wa imma kamu selamat Dari syukat-syukat mereka eh. Ini semua faydah eh. Semua hikmah-hikmah eh. Nah, tetapi Kalau malu-malu Jauhi sebelum dekat Gimana itu? Jauhi sebelum dekat gini, kalau kamu sudah duduk di sebelahnya atau sudah di hadapannya biasanya lebih sulit, lebih berat tapi kalau dari jauh, waduh sepulang, si kamu cari jalan lain itu lebih aman, gak sulit gimana, oh, sepulang si mengundang makan, anak saya gak bisa dapat. jadi dari jauh sudah kamu menjauh, itu lebih gampang, daripada sudah kamu berada dalam acara yang sama kamu hadiri undangannya, tapi Salaman gak mau itu yang sulit datang tapi nggak mau salaman nggak mau ngobrol ya jangan datang ada kemauan viko itu maksud saya jauhi sebelum kamu dekat dengannya malah daripada kalau salat isan atau ketemu si bulan asal sholat limo bisanya itu kan aman kenal sehingga tidak terasa sesungguhnya kamu itu sesungguhnya menjauh dari mereka tetapi kalau dalam keadaan kamu sholatnya di situ bertemu tiap hari menghindar sulit. Ana Semoga Allah selalu menjaga antum ya Bagaimana kalau ada kelompok yang mengatakan kami mencukupkan diri dengan ulama kibar seperti Syekh Shalal Fauzan dan kawan-kawan yang tidak suka berbicara fitnah, hanya sebatas ilmu. Izukum khair. Kawan siapa dengan kawan-kawannya siapa dulu? Kawan yang paling dekat dengan Syekh Shalal Fauzan siapa, Syekh Rabi. Sering ketemu dan berdua ke tengah padang pasir. Ngobrol berdua. Syekh Abdul Misal al-Qasmi. Baik anggap ya, saya bantu. Ustaz, Syekh-syekh yang kata mereka ya, tidak atau jarang berbicara fitnah. Ya. Syekh Uthaimin, ya. Syekh Bin Baz, ya. Syekh Al-Albani, ya. siapa lagi? Masya kata mereka loh ya. Itu saya enggak. Ya. Mereka juga berbicara masalah mana ya. masalah prinsip. Baik, sekarang dalam qadhiyah yang terjadi di akhir-akhir ini khususnya fitnah diaman Kalian bersama siapa? Bersama Syekh Al-Fauzan. Dengarkan jawaban beliau ketika ditanya Syekh bagaimana pendapat tentang orang yang menyatakan Bahawa Syiah adalah Ikhwanuna? Apa jawaban Syekh Al-Fauzan? Kata beliau, "Ana abra Allah" di maknanya ya. Secara maknanya, "Ana abra Allahi minhum." Aku berlepas diri dari mereka kepada Allah SWT Humahum ikhwanuna Mereka bukan ikhwan kita Mereka ikhwan syaitan Mereka ikhwan syaitin Wallah disampaikan demi Allah Mereka saudaranya syaitan, bukan saudara kita Itu Syekh al bersama siapa kalian? Bersama Al-Imam atau bersama Syekh Al-Fauzan? Satu Al-Imam Al-Ma'bari menyatakan dengan kalimat yang dahsyat bahwa perang-perang ini semuanya adalah makarnya orang-orang kafir Amerika dan yang di belakang mereka bahkan termasuk perang di Afghanistan perang di Suriah perang Sipra, semua perang-perang itu adalah rekayasa mereka untuk membantai kaum Muslimin kira-kira siapa yang dilahekkan Masyaih yang mana? Masyaih yang katanya sering bicara fitnah? Atau masyaih yang mereka pegang? Jadi kalau kita terima. Yang disalahkan oleh imam, semua masyaih. Kita hitung. Dalam masalah fitnah. Yemen, siapa yang berpatu jihad di Yemen? Yang kata al-imam itu adalah rencana rencana orang-orang barat, orang-orang dan sebagainya. Berarti yang disalahkan? Yang berpatu dengan jihad. Syekh Rabi berpatu dengan jihad. Syekh Luhaydan berfatuh dengan jihad. Syekh Abdul Musin Al-Abbad. Yang selama ini paling mereka pegang. Juga berbicara fatwa jihad. Baik. Dan masih ada lagi beberapa masyarakat. Afganistan. Waktu itu yang berfatuh dengan jihad. Syari. Siapa? Syekh bin Bas. Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan masyarakat yang lainnya. Berarti yang disalahkan oleh alim-alim al itu semua masyarakat. Bahawa mereka masa itu bodoh-bodoh enggak ngerti ke luak mau aja ditipu oleh Amerika untuk dipantai di sana. Hah? Itu maknanya kan? Itu makna ucapnal Imam Al-Ma'dari Muhammad Ar-Rumi. Al Amna 'alajkum al-af. Ora kamu Sehingga ini tidak kenal saja. Tidak kenal? Saya Salman Fawsan. MashaAllah Sheikh Halfat Allah HathabAllah Buatlah Maruf Bermin wheels Wayあります Al- concern Al-b者 Al-b者 Ad-b者 Ad-b者 bμα seorang dikatakan adalah sunnah atau salafi kalau berwala kepada Ustaz Luqman ba'dullah kalau tidak maka bukan an-sunnah bukan salafi apakah benar perkataan demikian Ustaz saya kembalikan pada antum benar apa enggak ha anwi nadzakumullah manusia siapapun dia tidak bisa jadi ukuran Tetapi bisa secara sementara saja selama Ustaz Luqman bersama kebenaran bersama syekh kibar bersama al-haq ya kita katakan ya sebab kita disuruh untuk berwala kepada Allah kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin dan di kaum mukminin adalah Ustaz Abu Tadi termasuk Ustaz Luqman <tuh> Allah> Ya Allah iya toh tetapi bukan selamanya kalau ternyata berubah na'udzubillah, benar-benar mudah tidak terjadi, ya kita juga akan berubah sikapnya. Dan itu kepada siapa saja. Bukan hanya kepada syaitan Allah. Berarti ahsan, Kalimatnya dibikin umum. Yang salafi adalah yang berwala kepada para ulama kibar ahlus sunnah dan kepada asatidah yang bersama para ulama kibar. Begitu bahasanya. Semua para asetika karena kita disuruh berwala kepada semuanya enak warahmatullahi wabarakatuh tidak boleh kita takut pada siapapun Mohon jelaskan bagaimana penerapan bolehnya berbusta untuk mendamaikan dua orang yang berdikai Aduh. Penerapannya Saya tidak tahu penerapannya kecuali hanya mengatakan kepada si fulan Oh temanmu itu ingin ya. Untuk kembali berteman dengan kamu Sebagaimana kamu mengatakan seperti itu kepada yang lainnya ya. Itulah kurang lebih contohnya Jangan diperluas kepada perkara-perkara yang nawaiti bilah, eh, yang ternyata itu bukan hanya islah itu, tapi fitnah. Eh. Nah. itu status mereka di antara seperti Abdul Muti untuk mengeluarkan tahdiah kepada Ustaz Luqman adalah bahwasanya Ustaz Luqman pernah misi di pondok atau di tempat pondoknya Ustaz Muhammad tanpa seizin sepengetahuan antum lalu Ustaz Muhammad marah pada Ustaz Luqman mohon penjelasan Ustaz Syekh Mukhaif ini khanimana'azakumullah di akhir-akhir ini ada fitnah-fitnah atau kedusaan-kedusaan yang sangat jelas yang saya sendiri heran bisa bisa bisa-bisanya terjadi seperti itu. Karena dugaan-dugaan saya pribadi enggak mungkinlah mereka berani berdusta. Harusnya gitu ya, enggak akan berani berdusta. Tapi sekarang zaman ini Mengerikan sebentar dapat berita dari ful Syekh fulan, habis itu dapat bantahan, aku demi Allah tidak mengucapkan seperti itu. Syekhnya membantah. Dapat lagi dari Syekh Muhammad bin Hadi. Nih Ustaz Muhammad bin Hadi mengatakan seperti ini. Beberapa saat kemudian datang lagi ucapan Syekh Muhammad bin Hadi bahwa aku tidak mengucapkan seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Dariku maka itu berdusta. Inna Lillah walha Rohiim berarti betul-betul akhir zaman ini sudah sangat berani manusia berdusta atas nama masyayikh, atas nama sahidah, atas nama fulan, wafulan. Entah tujuannya mendamaikan atau mau fitnah. Jangan-jangan melakukannya ini kan dalam rangka mendamaikan? nama kan siapa Alhamdulillah enggak pernah terjadi yang seperti itu alhamdulillah Baik, jazakumullahu khairan. Khabarakum wa'afwan minkum. Subhanahu wa ta'ala hamdustu la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.